Boy, vad ni! Vi förstör allt! No hej, hej på dig där du sitter ensam i mörkret under musfilten och lyssnar på din favoritpodcast. Vi har ett riktigt trevligt program, och vad är det där i fönstret? Det är jag. Gosh, det är den. Store Faggothor. Han har kommit för att köra alla kukar. Och sätta dem i sin Bagodix. Eller så är det Nikolaj. Du Ja, ja, ja, ja vad va, va, va Nikolaj skörde bara organiskt. När producerat. Och... Ja, det är sant. Det är sant. Jo. Lokalproducerat. Jo, inte kan man ta vilka kukar som helst. Men... Ja, hej. Uh, vi tänkte vi skulle diskutera skräckfilm idag. Ja, Eller så var det ju. Ja. Mm. Någonstans där det är mörkt. Men e där du nu ja. sitter tillrätta i potatiskkällan så uh, har du nu även tillgång till internet så kan du ju alltid knappra ett meddelande till triggervarning.gmail.com och berätta att den, den sanna skräcken är ju nog att behöva sitta igenom det här eländet vecka efter vecka. Ja, och känner du dig väldigt uh, tålig för, för skräckscenarion så kan du ju be dig in på Twitter och uh, lägga en like eller uh, retweeta eller uh, eller kommentera någonting åt oss där. Uh, vi har alltså ett trigger-varning 1. Mm. Annars kommer det till Anna. Det finns en väldigt lång och mystisk berättelse om henne. Det var länge sedan vi refererar Anna så liksom high five till för att jag drar upp mm. sådana gamla liken. igen Långtidsminne Ja, ingenting att underskatta Och eh, om du istället nu då söker illusionen av säkerhet och komfort eh, på det någorlunda ljusa facebook så finns vi också där och heter Triggervarning nu är det ju alltså dags då för spoilervarning och uh, vi ska väl diskutera skräck i största allmänhet. Men för att komma i rätt stämning så såg ju jag och nu dock tillsammans två skräckfilmer här nyligen. Mm. Uh, vill du berätta vilka vi såg, Nicolás? Uh, no, um, om vi tar dem i ordningsföljd så började det med en, en fredag kväll, fredag, natt då vi såg uh, The av Jane Doe. Uh, och uh, ja, kvällen därpå så begav vi oss glada i ihåg till, till biografen för att se på Scary Stories Fell in the Dark. Mm. Det var... Kändes det bättre eller sämre med en sån så där fyra personers chicken wing middag i, i magen? Jag vet inte. Det var Just då så hade inte den skapelsen slagit tillbaka. Mm. Jo. Men, men, alltså, men jag tror nog att skulle vi ha uppenbara oss på, på en obducentsbord så kan det nog hända att det skulle vara lite som en skräckfilm. Ja. Men vad är det här? Han består ju till 99 procent av hot sauce! <laughs> bara bara tappa ämba med ett Ja men. Ja. ja nämen, det, är ju, det är ju alltid en liten stämningshöjare. När någon börjar spruta liksom kycklingsås. I en valfri riktning. Mitt i biomärket. Ja, Men vi klarade oss. Det gick ju så bra. Vi fick lugna oss med lite Tarantino efteråt. De filmerna är ju bara feel good. Så det är ju... mm. Ja det, det är sant. Inte alls åldersångest. Mm, bra mörda yes. folk. Ja. Men i alla fall På tal om att mörda folk Det att mörda folk Så Skulle du säga att du är en skräckfilmsfantast Jag vet redan Vad svaret på det här Men jag försöker göra något Bygga lite stämning så att Brygga in i ämnet är... Okej okay. ja. okay. Jag ska spela uh. no, Faktiskt uh, Jo man kunde väl säga så. Mm. Men... Fortfarande stämning. Uh. Ja. ja. Bara billiga jumpscares. Ja, uh. precis som jag. Mm. No, men uh, du själv då? Vad är din uh. koppling till, till skräckfilmer vad då var, Hela mitt liv är en skräckfilm. Jag är ju vandrande liksom vingas att leva vidare i en död värld där liksom varenda sekunder pina och liksom grädden på moset så är ju att jag får göra den här podcasten en gång i veckan för. frågan är liksom varför pengar, kärlek en, en, en här iver att hämnas på de fortfarande levande, ingen vet ja, kanske alla såna, alla de sakerna du nämnde sådana här kvalitetsvar. Mm. Bästa på det bästa ja, podd. Uh, no, no, men seriöst. Ja, jo, att jag har alltid sett på skräckfilmer Jag skulle säga att jag alltid har varit en entusiast av skräckfilmer. Uh, jag mm. börjar ju nog säga att vissa skulle kanske argumentera en alltför späd ålder. Um, <coughs> men... Det har vi ju för sig diskutera tidigare. Varför inte lyssna på något av våra andra 159 avsnitt? Men, ja. äh, jo. Äh, men jag skulle säga att jag har nu i alla fall sett så mycket skräckfilm att säkerligen är jag ju en aning avtrubbad. Men det är ju sådär annars. Äh, men jag ska säga att jag som utvecklat en väldigt... Jag menar... Det synes objektiv men jag skulle säga även en personlig inställning till att vad är nu faktiskt skrämmande för det kommer ju det här mm. välbekanta skädet där man tycker att ja men jag har sett allt så här kommer jumpscaren och han är mördaren och oj nej det där monstret är för mycket CGI att det blir liksom där här ja. att nästan ingenting skrämmer mer därför att man har alltså sett allt så mm. att när andra människor går på skräckfilm så går de dit för att bli skrämda. Och jag går ju också ja. dit för att jag vill bli skrämd. På samma sätt som att när jag far i den liksom, galnaste berg- Som far upp och ner och in i väggar. Och liksom skjuter laser på dig. Så känner jag som att jag gör det för spänningen. Att jag vill ja. ju bli skrämd. Jag betalar ju på sätt och vis för att jag ska bli ja. skiträdd. Men det, den här skräcken infinner sig väldigt sällan. Jag måste ju säga att oftare. Så har jag som roligt när jag ser skräckfilmer. Jag tycker de kan vara lite som humoristiska. Även när de försöker vara 110% seriösa. Vilket är ju eh, lite lustigt. Ja, ja jag tycker alltså att där, där uppstår ju ett problem. För att om du har en film som tar sig själv. Mm. På fullt allvar. Ja. Så då då blir ju den där då, då märker man att den blir skrattretande. Alltså. Sådär, mm. det, det är inte bara det att man kan sitta och tycka att, att det där blir små och roligt. Mm. utan det, det blir bara en så tydlig liksom att nu försöker det för mycket. Mm. Ja, alltså, nu, nu finns det ju liksom exempel på de här tryhard-filmerna. Äh, mm. Men att som har som sa otroligt invecklad story att det meningen att någon ska förstå det. Och här så ja. kommer det väl att till en grej som. Jag tror vi säkert kommer att diskutera senare i det här avsnittet att idag känns det som att istället för att göra någonting skrämmande så ska man göra det som så konstigt och ofattbart som mm. möjligt att, som det ja. här att, att folk är förvirrade så som tar i platsen av att folk är skrämda och, mm. och det leder då lite till den här kulturen av creepypasta så, så de är inte så, ja. så mycket skrämmande som de bara är märkliga och folk blir skrämda ja. av vad de inte förstår Ja, precis, men att nu, är det ju, nu är det ju det där, det okända, jo. så är det skrämmande. Så, så jag tänker att a, absolut ser jag ju att det där har en plats mm. i, i så att, inom genren. Men, men, men det är det att, hur sagt, det gör sällan bra. Jag vill nog kanske kasta, kasta några yxor mot uh, filmen Hereditary här. Um, jo. Att jag börjar ju tänka lite på Shyamalan och hans filmer. Jo, ja, ja, alltså jag tycker, jo, det, det stämmer. Och, mm. Och, mm. Men att liksom jag, för jag har ju ett problem med filmer som, som, som är så pretentiösa. Att de ja. knappt kan existera. Det, det känns onödigt. Mm. Men, äh, men det är väl en ganska bra brygga in nu då i den där första filmen vi såg som är då The Autopsy of Jane Doe. Uh, yeah. Bara för att sätta knorren på den här uh, ens bakgrund i skräck så är ju att jag har sett min beskärda del skräckfilmer uh, men att jag börjar medvetet undvika de här stora budgetskräckfilmerna därför att jag kan se direkt att vart är den här på väg och att skräckfilmer yeah. liksom, tycker jag är den enklaste gen genren att förutsäga. Och de här moderna kan hjälper ju inte riktigt heller. nej, uh, ja, ja, det har du helt rätt i. Jo, uh, men jag tror att uh, det är en sak vi har diskuterat tidigare i våra avsnitt ganska ofta och inte bara med skräckfilmer. Och det är ju den här så kallade mm. suspense of disbelief. Att ja. Så länge det som händer i filmen, även en skräckfilm, så länge det är trovärdigt och så länge man som kan uh, relatera till karaktärerna och kanske i alla fall empatisera med deras situation eller förstå vad de gör. Så då är man ju som investerare känner man ju som faktiskt den här spänningen. Men ja. när, när karaktärer utav någon anledning av alltså börjar sätta på clownhattar och spela kasu och springa upp för väggar så då är det som att okej, okay, men nu säger jag på en tecknad serie att det här kan jag inte på allvar. Mm. Så. Precis. Ja. Uh, men i alla fall Uh, Jane, uh, ja. vad, skulle, vad skulle du säga om den här filmen skulle du säga att det här är en av de bättre skräckfilmerna jag sett på senare tid. Uh, faktiskt är alltså, för mig var det här en, en positiv överraskning. Okay. Helt helt klart att det var, uh, jag skulle väl nästan vilja säga att det här var den den bästa skräckfilmen jag har sett sen Okay. det har det ganska långt. Jo, jag, jag säger ju inte att jag vill placera den på, på samma nivå som, som den här nyfilmatiseringen av hit. Men, mm. men, men det känns att den, den, den träffar så många sådana liksom, sweet spots. För mig vad gäller just hur filmen storyn gick framåt och just mm. att säga det här jag, jag tycker att just fram till en, till en viss del av filmen så var det så, så, så att jag där och tänkte att ja, men det, här är ju, det här är ju riktigt stämningsmässigt sådär liksom Hunter liksom liknande Hunter the Reckoning bort från spelet Ja precis, att det, det är liksom den här, den här stämningen det är något som jag ser att skulle kunna vara en film som tillhör den mm. världen Jo, alltså det kändes liksom att det träffat bra för mig. Men det som jag kom på efter vi hade sett filmen. Uh, så, eller några dagar efter. Uh, så var ju att det här så kom in faktiskt ganska långt om. En kort historia som jag skrev för många år sedan. Um, okay. sa att. Uh, men jag tänker gå in med på den. Att det var bara på en tid när man själv så där. Halvprofessionellt med som En del skräck i liksom, yeah. underhållning så, och liksom, andra syften. Uh, men uh, jag skulle säga att jag håller med dig att jag skulle ju inte passa den här någonstans nära uh, IT. Uh, den här nya yeah. filmatiseringen. För att mm. IT är ju jag skulle säga, en av Stephen Kings bästa uh, verk. Och liksom den här filmatiseringen så tog i princip det bästa av det men lämnade bort liksom, alla de här dåliga bitarna egentligen. Jag tycker det är en riktigt suverän konvertering. Vi får ju se nu om två veckor, alltså nästa spoilervarning om det håller helt ut. Så lyssna då. Ja. Men, förmodligen inte, men ja. jag hoppas på det bästa. Men ja. jag skulle säga att ja. den här filmen så var intressant på det viset, därför att jag tänkte från början att okej, okay, men den har jag i alla fall lämnat bort alla de här mest uppenbara tropes äh, av skräckfilmer. Jag har ju själv en liten aversion till filmer alla filmer som är under två timmar idag. För att jag tycker att ja. på det sättet som man gör modern säkert så är det omöjligt att berätta en sån här komplex historia på under två timmar. Och jag har nästan aldrig ja. fel. Den här filmen var ju nu en uh, timme och 26 minuter uh, ja. så jag tänkte ju som att okej, okay, att well, jag, jag, jag tar det här nu med en nypa allt. men jag tyckte mm. att de gick framåt man kom som, skulle säga, till köttet av filmen ganska fort uh, mm. pun intended uh, yeah. men att jag, jag tror ju här, och spoiler-varning de, de kär nu i den här nakna kvinnan de obducerar henne och mm, det skulle man ju inte kunna precis. lista ut av titeln på filmen och vi skulle Nej. tala om det skulle man ju inte heller kunna lista ut av titeln på det här programmet mm. double fucked it men i alla fall så man tänker ju att man förstår ju redan eh, så här skräckfilmskonnessör som man är att nå någonting kommer förmodligen att hända du har det här Kristina-liket ja. som ligger i marken där och ja. Jag menar, min instinkt går ju direkt i hand om en vampyr. För ja, man visste ju inte ja, riktigt precis. vad som har hänt där uppe i det här huset. Där man hittade alla de andra liken heller. Det var ju ganska mm. våldsamt. Och jag, jag önskar kanske ja. de ska gräva lite i det och lite mer. Men att äh, de gick ju an med henne. Och man sa som hela tiden och tänkte att. Naja, men det här kommer ju gå åt helvete. På något mm. sätt. Jag satt och funderar hur ska vi... Hur ska vi liksom kunna få den här historien berättad till slut på så här kort tid? Um, ja. Men de gjorde det här valet som jag tycker är ganska bra, men som förmodligen också var en följd av den här begränsade budgeten förstås. Att de höll den här handlingen egentligen ganska centraliserad i just det här obduktionsrummet och väldigt, en väldigt liten scen med liksom väldigt så här begränsad. Liksom dekor och det behövdes inte så stora uh, shots av liksom landskap och och liksom in i städer och så här så de kunde yep. ju hålla den här inspelningen ganska intim och liksom ganska så här billig skulle jag säga men det sagt inte alls så dålig och jag tyckte precis som du att, att den, här, den här filmen liksom börjar bra och att just det, det var liksom så här lite inting som vi fick som var med den här obducenten och han sån där. Och de börjar kära mm. in i den här kvinnan och man märker som att men det är ju någonting fel att hon är ju allt som för välbevarad bevarad. Ja. Att man märker bara att saker börjar inte riktigt stämma och sen hittar de ju gradvis mer och mer saker som är fel där och inte tänker någonsin. Ja. Så man kan ju säga att den här Uh, konfunderingen och rädslan kommer krypande och det är ju som en brygga till en själva i publiken när man känner ju som lite samma sak samtidigt så man bara blir nyfiken att när det här lära för det kommer ju eskalarar mm. fan vad det kommer att eskalera åt helvete Om man, ja. och jag sitter ju och myser, för jag är ju som bara oh, liksom låter bara spruta blod och det går riktigt åt helvete, alla ska dö ah. men uh, jag minns att du lutade över och liksom, jag antar liksom med, med avsikt att köra penis, men sen så lyckades jag uh, så här kuvade dig med min blick. Och så sa du istället att uh, egentligen så skulle det vara ganska intressant om hon bara ligger där och aldrig liksom vaknar upp. Ja. Yeah. som alltså, ingenting hände. Ja. Yeah. Och att... Jag minns i det skälet som jag funderar. Och det här var ju kanske 20 minuter in i filmen. Att än, mm. Eller kanske till och med mindre. Kanske 15 minuter. att mm, Jag undrar vilka jag hoppades på. Att, att de skulle bara bli jätterädda för det här konstiga liket. Och det var bara liksom det konstigaste lik som någon någonsin har Men that's it. Yeah. För att jag menar i sig att obducerat lik så är ju inte en sån där. Uh, som soltjänsthistoria som du berättar för barnen liksom på utflykterna ändå uh, men samtidigt ja. så är det nog den här entusiasten i mig så är som är som ja men, klart hon ska stiga upp och bita någon, menar, come on come on, of course mm. ja. uh, men men vi satt att det där och rullat tummarna jag tror upp till kanske uh, jag vet inte, en del in i filmen så var jag helt som med att, yes, att den här en gång så är det bra. Men sen hände någonting och sen plötsligt blev det bara tropes. Ja, alltså det var, det var kanske speciellt i och med att det här omgivningen börjar påverkas mera. Mm. Uh, att, att för... För det som jag tänkte så här, liksom efteråt, att det som var det effektivaste så här, för mig och min liksom, upplevelse av den där filmen så var mm. den här väl, eller, väldigt långa perioden, nu om man jämför med andra så kallade skräckfilmer mm. eh, så var det en väldigt lång period då det egentligen var så här att du vet som tittare att någonting kommer att hända någonting kommer att hända mm. och, och, och de spelar ganska bra på det där, att liksom de visar så här små, att liksom att, upp, rör, rör det lika på sig nu. Mm. Och upp, att, vad tyder det här på? Men sen var det hela tiden en att nä att det var inte ännu. Mm. Uh, och, och man sitter där så är liksom, att man, kom igen. Att det mm. är den där, det är som de talar om i de här alltså Five Nights at Freddy's uh, spelarna mm. också, att det är ju den där väntan på, att du vet att någonting kommer att hända. Ja. Men så länge de kan sitta där och i princip liksom då dra i den där tråden utan att det hela alla fall är sönder. Så det, det är ju den delen som är väldigt effektiv. Och för mig så var det kanske min favoritdel av den där filmen. Jo, men det är ju samma sak att, att det är ju en ganska, det är ganska effektivt trick för att bygga stämning. att ja. Till exempel det finns ju ett antal filmer som är baserade på sig timmarna innan en attack. Ja. Att vi bara mm. ser hur stämningen bygger och bygger och bygger och när attacken faktiskt sker när de stormar ut då slutar filmen. Ja, precis. och att Många är ju som att ja, men, where's the payoff? Men F för andra så är det som att ja men, det handlar inte om striden det handlar om liksom det här psykologiska den här belägringsmentaliteten och terrorn innan mm. uh, den här filmen som jag, menar, jag tror ju att för, den här filmen var, den visste inte riktigt vad den ville vara att det här psykologisk terror eller liksom eller mm. liksom den här skräcken uh, till följd av liksom det oförklarliga liksom och ja. att man skulle ju kunna läka med det över naturliga men att, jag menar, spoiler, varning liksom shit, det ska lära över naturliga saker händer ja. men att till exempel jag har ju alltid varit en stor fan av varelser skulle säga, övernaturliga ting som är liksom begränsade inom vad skulle säga, sin färdighetsram eller vad jag ska kalla det. Ja. att mm. Till exempel, vad är det som är skrämmande med zombier? Uh, är det skrämmande att de biter? Ja, de äter andra. Ja. Okej. Okay. Men liksom, vad är deras begränsningar? No, men, de är döda, ruttande lik med begränsad intelligens. Okej? Okay. Ja. ja. Och så tänker man som att, okej okay, men, men en zombie då är väl inte så skrämmande? Nej. Varför är den inte skrämmande? För att du kan springa undan den. Okej. Okay. Så nu har vi liksom dess ska vi säga, färdighetsram. Den vill äta dig. Men den är också långsam. Och kan inte tänka så bra. Så du kan lätt undvika den. Okej. Okay. Så här är den nu en smart filmmakare. Eller historieberättare. Som lägger en spin på det. till exempel. Okej. Okay. Men hur skulle det vara om du är instängd med den i ett hus? Ja. Yeah. Terror. Hur är det, om du är ute, du kan springa undan den, men det finns hundratals av dem. Ja. Skrämmande. Och sen, Hur är det om vi skulle låta den springa supersnabbt? Hur är det om vi ger den en bazooka? Du har, just som, du har en, en, en effektiv sak som den här varansen gör att mm. bygga på den liksom sätt in till mera ja. saker därför att det de förtar som stämning och liksom kraft från den här saken, den här ursprungliga saken och att, <hör> nu i det största hoppet av logik som någonsin har gjorts i en film någonsin, så kommer mm. de väl fram till nu då att <hör> inte bara den här kvinnan är en häxa utan också liksom vad de borde göra därefter. Jag menar, det är samma ja. sak som att en, en, en femårig skulle liksom att, ah just, och så löser man Higgs bosonen. Men att... Ja, ja det, det är så sant det där. Att det var ju det var som liksom från att ha varit... Liksom, de, de porträtterades som så förankrade mm. i det medicinska. Jo. De att att, att det gjorde den där, den där hoppet. Mm. Så mycket mer, på sättet, så skärrande. Jo. Och så, så, sen är det ju, uh, det tar på helt råd där, men liksom, sen är det också där att precis som ska vi säga, många moderna filmmonster. Att om, man, om man ser tillbaka på ska vi säga, så här klassiska filmmonster, konkreta monster, som till exempel Jason eller Jason en ja. viss delar i Österbotten säger eller hela Jason Jason. Är Jason ja. fulla satana. Ja, <laughs> Isapukko. Äh, att eh äh, då kommer Jason äh, han har sin marschett och han han hackar dig för att det är skit. men att du dör ju misstaget att våga knulla som hinnan gifta mor och allting. Då kommer Jason men att de spelar på alla de här styrkorna. Ja, liksom, ja han är stor, ja, han är jättestark, ja, nästan, han är nästan uh, oförstörbar. Men han är också livrädd för att drunkna och sådana här saker. Så ja. uh, när han kommer så är det liksom en, en kraft, en terror. Liksom. Du vet det. Samma sak med allt från liksom Freddy Krueger till uh, Liksom, jag säger klassiska vampyrer och sådana här saker att liksom de är där, de kommer och det handlar mer om att komma undan moderna filmmonster med undantag för de här jumpscares där de kommer att dra in dig i mörkret mm. så varför förfallar de till? Um, de fittas ja, ja, ja. Det, det, är ju, det är ju intressant att också så att säga uh... Att ta till också en zombie mm. som har alla all de karaktäristika som du nämnde mm. Så det är intressant att jag alltså, en så där vandrande lik. Mm. Plötsligt kan vara någon sån här en riktig ninja när den ska jo. gömma sig i något skåp för att sen falla ut därifrån och flåsa över dig. Jo, Nej, men för. Och det här är någonting som de gör i många moderna filmer. Det spelar ingen roll om det är en vampyr, om det är en häxa, om det är en zombie. Ja. Att i något så börjar alla liksom skubidoa runt på ja. liksom klingande liksom, tåspetsar. Och liksom, snart kommer det, snart kommer han, Åh <laughs> oh, gosh, men, oh no. Ja, men, men, det, men det grejen där att man, för, för jag tänker att å ena sidan så eller vad de försöker porträttera den så kallade kattorottalen Jo i i det här. Och mm. jag tycker att liksom, bara när jag tänker på det som att du skulle säga du skulle röra dig omkring i, i ett utrymme där du, där du är medveten om att shit att bakom något av de här hörnen mm. så finns det nu ett monster mm. vars enda liksom, intresse just nu Mm. Är att i princip liksom uh, bolla runt med dig. Ja. Och sakta men säkert liksom, uh, skada dig tills du inte orkar. Mm. Orkar försöka fly längre. Jo. Uh, och den får nog av dig. Jo. Och dödar dig. Jo. Och jag tänker redan den här tanken på det så får jag tänka lite så att, uh, att det här skulle vara, här skulle vara liksom hemskt. Men den, där, den där tanken liksom men, men det misslyckas tycker jag i de här filmerna för att de vill tillskriva de här monsterna liksom också andra karaktäristiker som på något sätt de, det känns att de på ett sätt försöker humanisera dem genom jag, jag tror inte är så mycket det utan det här är min teori okay. uh, jag tror ju att vi kommer ju i något sätt att börja diskutera den andra filmen vi såg om Jo. jo. Uh, men jag tror att ett problem med moderna filmer har. att de det här är liksom väldigt rädda människor som försöker göra skräckfilmer. Och att, och här, är, här är liksom en stor sanning: i allmänhet så gillar folk inte att bli skrämda. Så hur skulle mm. det vara om du gör en film som inte är skrämmande? Och jag menar, om, om du ser på de flesta Blumhouse-filmer, hur skulle mm. du sumera alla dem? Alla dem, oavsett vilken det är, vilken som helst av dem. Nå, det är någonting äckligt som hoppar in i kameran och jumpskar. I vissa fall ja. så dör någon, i andra fall så kommer de undan. Men det är liksom, det är, du bara tajmar ner det till a oh, och så kommer de och så griner de illa in i kameran. Det är liksom The Nun till exempel. Och att, ja. liksom, hur skrämmande är filmen? Ja, det beror på hur rädd du är för den annan, hur hemskt tycker hon ser ut. Ganska hemskt Så vad är filmen Var är liksom terror Du sitter och väntar När ska den anhoppa ut och Så att Det är inte en skrämmande film Du kan få samma skräck Av att du sitter och tittar på brödrosten Snart Snart Och sen så rycker du till lite Det är liksom Det är inte skräck Alltså jag förstår att det finns väl någon som kan hoppa till att bli rädd. Jag förstår till och med mm. att det kan finnas någon som har mardrömmar för att åh såg så hemskt Men du kan ju byta ut alla de här mot. Du kan ju bara byta runt dem hur som helst. Att de är ju bara som så ja. in, för sett någonting hemskt här. Och så gör den en väldigt ja. lundig historia. Och att. När du har om som Autopsy of Jane då. Så att okej. Så hon är en häxa igen. Varför är hon en häxa? Hon var förmodligen en vanlig kvinna som blev storterad. Och sen så tror jag hon blev en häxa. Och sen tror jag också hon ville hämnas. Och sen tror jag att om vi ja. vill bli fria för det här så då borde vi liksom be om ursäkt. Och sen så kanske om jag offrar mig, alltså, ursäkta hur kom du till det här? Jo, därför att jag läst på en, en, en siffra där på en grej som jag vände och så såg jag i mm. bibeln. Och där stod den grej och, och därför så att hon var häxa och därför kom jag på det här. Ja. Jaha. Ja, ja. Men, men just så att säga okay. att jag skulle... Det, det skulle ju vara en sak i fall av den karaktären skulle på något sätt ha varit intresserad av de här sakerna. Men till exempel, det skulle, det skulle ha framgått liksom att hej att, okay, med att han har, uh, liksom läste en hel del om de här uh, häxrättegångarna i, i Salem Ja. Att, Eller att, att, som en som kopi av som skulle här i avslöja. Ja. ja, men samtidigt så skulle det ha avslöja. Jo. Äh, men att, jo, jo, men det blir ju som i Norts för det här var mot slutet av filmen. men nu får vi sluta på film. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Och liksom så, så mm. häxa. men det ska vara lika bra att han som knäpp med fingrar så Ah vi måste, vi måste ha dem. Alltså, varför det? Ja. Ja, för, att, för att äh, Gud var en Elie och. Äh, mm. ja, Okej. Okay. Ja, äh, Låtter, ungefär. Like ja, det kunde vara möjligt ja, jo. ja, men, okay. ja men, men, det, men det där var en sån besvikelse det där det där slutet. Du förstår att jag annars ju varför du de associerar but... det här till and the Reckoning för de försöker ju faktiskt sätta eld på henne när ingenting annat fungerar <laughs> precis <laughs> ja det fattades bara att det skulle komma in en liten dvärginam som Sancho Panza och skjuta vilt omkring sig det är ju det haha ingen ja. jag du... men, liksom Case in Point när när, när Rosalera för slutpoäng det är så att de eld på saker. så är det bara <laughs> ja. det fungerar ja, alltid i differentst. Ja. Ja. De men, men jag tänker ju som liksom, inte inte var den, in, att att det inte ända eld på det här lika. så inte vad det i sig liksom tyckte jag så att hej att det här förstörde det här förstörde filmen. Jag tyckte det var den men, bästa scenen i hela filmen. Men det var mer det var mera, det där, liksom på dig i fronte. nej jag tyckte det var den bästa scenen i hela filmen. Och inte bara okay. för att jag, jag tycker om att se kvinnor brinna. Utan <laughs> oh God, nu blir det mycket mejl igen. Trigger var negat gmail.com. Berätta hur hemskt uh, Utan därför att det, fan, det var faktiskt en oh shit moment. Att liksom hela ja. rummet börjar brinna. Liksom sådana, oh fuck. Men kroppen liksom. I, i, inte liksom ett hår ligger fel. Ja. Och i det skärta förstår mm. jag att satan, vi kan inte ens bränna henne. Och det, och det tar mm. ju också som bort alla tvivel om att någonting normalt så händer här. Så, ja. att, mm. så jag, jag tyckte det var en jättebra scen. Men att vi får ju glömma bort vad som händer som, innan, det, att hon börjar ju som så här långsamt liksom runt med radio och liksom saker. Och man kan ju tänka ja. som att jag tycker fortfarande är effektivt för att <kört> vi vet ju inte hur begränsad hon är. Mm. Att, det kan ju För att vi vet kan ju hända att hon är helt och hon har bara förmågan att, att du kanske påverkar radion lite eller så här. Men i något tjäder ja. så liksom, lyckas hon ju som ut alla lik ur, liksom de här från de här borrarna och de försvinner. Sen börjar de mm. liksom vandra runt där inne. Utom när de inte syns. Och sen ja. så uh, när, de här an, när de här, den här obducenten och hans son rusar ut och gömmer sig i ett annat rum med dörrar låsta och stängda så lyckas uh, hon ändå teleportera in sig själv eller något lik i, i väsan, med den här mm. obducenten och liksom smackar runt honom så hårt att han liksom bryter ben och shit. Ja. Och liksom med det här det skärgen, det. Men om det är som så här kraftig, varför inte bara döda dem då? Ja, ja, ja, jag vill fittas! Mm. Men vad för det? Och att just om du har all den här fucking makten, vad får bara kommunicera dem då att, liksom, att ja, jag har blivit av, av människor och nu en hexa vill ni göra till, till, till mig till oss, Anna ligger en hexa ska ni få se. Ja. Att, för då skulle man ändå vara liksom lite sådär. att okej, okay, så det handlar om hämnd. För det är just det där att liksom. Det blir den här relative power level-grejen igen. Att vad kan yeah. hon göra? Vad kan inte hon inte göra? Mm. Och saken är att hon kan göra allt och samtidigt inget. Mm. Så, så du kan göra allt det här men du kan inte resa dig upp. Så du kan göra allt det här men du är i sitt liv av dem. Så du kan hålla dem här. Men du kan ändå släppa in den här liksom flickvännen som, de, som du liksom tar käpnad av eller byter hamn med till de jävla zombier yeah. som de hackar igen. Det, är liksom, det börjar bli så rörigt här. och Många av de här sakerna, allt från att liksom de hackar igen i i tror att det är en zombie, men det är egentligen den här flickvännen, till liksom saker som smyger runt och hasar i mörkret, till liksom de här tårna som pinglar. Alla de här är tropes. Ja, det kändes mm. som så där, en tredjedel in i filmen. Så kom det liksom någon kille med slips in och sa. Mm, ja, mm, ja, ja, mm, ja. Men nu tycker jag att vi ska sätta in 15 saker här. Från liksom framgångsrika skräckfilmer genom tiderna. Som jag tycker om. Så alla. Okej okay, men vi har det som egentligen en riktigt. Så tar de fram till checkhäften. Check och tar fram sin ah, ah, ah Sätt in dem. Sätt in dem nu. Ah, ah, fine. För. Ja. Jag, jag hatar när folk börjar lägger urra gömma i mörkret och jag hatar när de smyger runt och det är mörkt och man bara säger någonting som är där och att, som att, jag är inte rädd, jag är bara irriterad och liksom, ja. jag vet att det bästa som mm -hmm. kan hända här att nå, någonting hoppar fram och liksom äh, att jaha oh wow ja, men, fan vad skrämmande oj nej, jag hoppas det inte händer på riktigt mm. att och det är just det att de tog den, all den här bra stämningen och så gjorde de cirkus av den. Och att ja, tyvärr. Jag tyckte att, jag tyckte att vi hade, de hade en riktigt bra film där. Att som en minimalistisk film, psykologisk terror. Men de fuckade upp de här karaktärerna för de blev liksom väldigt, de började liksom normala och sen så blev de weird. Och här är en sak som jag undrar. Kan någon säga att man gör en skräckfilm där folk känner till Liksom vampyrar, varul, varhäxor, anything. Och liksom har en ja. som sådär hälsosam, ska vi säga, i alla fall teoretisk respekt för det övernaturliga. Har de ta... inte tonåringar som specifikt gillar ja. skräckfilmer. Ja. ja, för att sådär, du borde ju egentligen ha liksom en karaktär som lever i nutiden mm. och som faktiskt då har haft åtminstone ett passing interest ja. i populärkultur kultur och, ja. och liknande. För, för, för det är sant alltså. Det, det, det är intressant hur, hur i många sådana här skräckfilmer så är det, som att, det är som att inga andra skräckfilmer har existerat i, det där, i den där världen. Jo. Det, det, det är helt sant. Och, och det, är som, det, är, det är som bullshit. För att ja. jag det är som jättejätte jätte onödigt Och sen och Nu så börjar väl då Vampyrer har ju varit out nu i några år Och liksom zombier Så börjar väl långsamt långsamt dö ner. För i något skärde har man väl gjort alla liksom Skjuta späl och liksom Dåliga tv-serier och ja, då filmer som det går Ja man kan ju, att ju Hoppas att de får, får börja Dö ut nu Åtminstone för en tid framåt När Jim Jarmusch då har gjort en egen zombiefilm Ja han är bra, den där Jim Jarmusch. Det är inte alls liksom så här som emotionellt crap. Jag får bara sitta och alla och är hela tiden. Ja. Mm. Uh, men i alla fall. Uh, men det verkar som det nya inne nu så är häxor. Oh. Ja. De ja. skerar <laughs> de, de där häxorna. Ja, och jag antar att det för oss ganska... Uh, uh smidigt över till, till den andra filmen. Det gör det. Jag, jag bara vill mm. säga liksom att med undantagning för alla de här väldigt lösryckta sakerna som de på något vis kopplade till Salem och de här häxrättegångarna. Ja. Så att, mm. var för häxa? Liksom why the fuck är hon en häxa? Hon ska ja. kunna vara en, en, en liksom ande en liksom en, en wraith. Liksom, hon ska kunna vara i så många saker. Vad, vad är häxa? Ja. Vad är det som specifikt gör henne till häxa? Liksom, häxor ja. gör ritualer. Häxor liksom gör avtal. Jag har aldrig någonsin hört att liksom, Nå, men, om vi tar det här och den här kärringen tillräckligt så nu en häxa, satan. Hett henne i jorden nu några år ja. och liksom fucking bränn ja, henne. Det var ju det här samma som vi som vi då också funderar över. att var, Varför inte då... Ta, ta inspiration från, från det japanska folk, folksagor om, om motsvarande den här the grudge. Ja. Alltså det, så att de skulle kunna hålla kvar den här tortyrgrejen, allt det här. Ja. Men, men att liksom vad det skapas så är att det där den like är på något sätt liksom förstenat. Om ja. vi säger som så. Eller liksom har fastnat i det där ett dödsögonblick. Och, och liksom kan inte släppa det här på grund av allt det där liksom hatet som möjligtvis då kanske riktas mot specifikt män Jo, och, och det är ju exakt det där uh, att för, för liksom det, det, det är ju exakt det som de gjorde mm. I, i, i den här uh, i den här liksom The Grudge. och jag minns jag sa ju det ja. När vi såg filmen och liksom liksom why the fuck liksom det change just vad någon uh, någon har liksom bara tagit liksom premissen till det här liksom en, en osäkerande yeah. uh, ja och Så saker ja sagt. det är väl en hexa. smack mm. men nej och att nu så förstår jag ju att det var ju men att de försökte översätta den här. De, de försöker ju översätta den här Johan till en västerländsk publik i form av The Grace. Ja. Jag tycker de, mm. de lyckades ganska bra. att ja. försäkta, när den kom, när den kom där är början på 2000 liksom 2003-2004. Så att mm. uh, inte visst ju den västerländska publiken förstås varför det är liksom en vit flicka. Som låter hemskt och så här. Men det, det, är, liksom, det är en så kallad onryo. Och, att, mm. och onryo så är för de som är intresserade från den här uh, japanska säga, mytologin. Eller liksom så här folktro. Så är det ju att. Um, alltså det är i princip en, en osalig ande. Mm. Uh, och att men vad vi skulle kanske då kalla för ett spök eller en gast. Ja. Och, och, och, liksom, och de här har då en möjlighet att, att orsaka skada eller direkt påverka liksom den riktiga världen. Uh, ja. Och att oj ofta då så färdstorm liksom till, till följd av de dog i en, i en tillfälle av liksom raseri eller bradal eller liksom stor sorg. Det här då att kunna skapa en sån. Att, för övrigt så tror jag japaner att, att liksom det, det kan också vara platser och de undvika ju medvetet platser som har liksom såna här. Uh, ja, ju alltså att det där, det där stället blir på något sätt liksom, vad ska vi säga, besudlat av no, den här känslan. Ja. Och de ja. har ju den här tron att om du liksom uh, fuckar under så kan du också sig in i den här förbannelsen. Ja, ju precis. Ja. på det sättet så kan man ju säga att det, det, liksom, det är ju som en form av smuts. Jo, men och alltså liksom, liksom så Jo, men till exempel inte förstod ju de liksom varför de kom plötsligt ett, Nej, en liksom vit liksom ansiktsflicka liksom uh, men att ja, några uh, där uh, vad ju var till földa hur hon dog men att liksom men att det här är hur de uh, hur de beskrivs i liksom traditionell japansk folklore. Det är liksom en en Precis. en vit kvinnofigur så här. Ja. Uh, och men att så jag antar att någon sån historie ska passa väldigt bra här då. Mm. men ja. nej hon är en häxa why, ja. how, why how, how why how why, why, why how, why, how, why, why, how why? Ja. men ja och att liksom för att spoila slutet, för man måste ju vara noga här att ja men alla dör och sen förs hon vidare inte innan pappa jo. försökt offra sig världens bäst vä konstiga liksom hopp av logik. Men mm. nej, inte verkar det fungera i alla fall. Nej. Så nu far hon vidare då. Nej. Liket som fittas med alla lol. Ja, Så att, och, och hon världens och sen bästa häxan. Ja, sen måste det ju äh, klippa in eller avsluta med det där att, ah, rörde hon på sig? Mm. Jo. Och det och det, det, det kändes som en sån att kom igen att, jo, jo, men är det, det som liksom, liksom försökt i någon sån här sequel-build-up men jag menar why the fuck vi har ju redan sett att hon har liksom gjort alla ja. de här grejerna vi kan ju redan nog anta ganska klart att hon är ganska medvetande och ganska där ja. så att ja. det faktum att hon vickar på tårna och så där pinglar, det pinglar liksom, det gör inte riktigt så mycket för mig mm. Nej. Uh, att inte att jag liksom om man ska göra. Om man behöver göra så mycket shoutouts här inte att vi har ju Michael, äh, Mac, Mac alltså Bruce Bolton är ju där och svänger ett ögonblick. Och ja. sen har vi ju Brian Cox. Uh, Ann är det ju bara, bara lite lustigt. Just den här uh, uh, Emily Hirsch. Så var ju mm. var ju faktiskt med i den här. Uh, Once Upon a Time in Hollywood som vi såg nästa kväll. Jo. Jo, precis. Och, och så bara klämde vi in en skräckfilm mellan de här två. Så det var ju som yeah. lite sådär att oh. okej. Okay. Men ja. Men annars så inte vet jag om det finns så mycket mer att säga. In, inte, ja, det var no, förstås also... en, en, en, en speciell eloge till att det är Owen Kelly som spelar den här uh, som Jane Doe. Uh, ja. Men inte ja, alltså någon jag av de gjorde tänk... ifrån så det var bara synd att det var en så skit eller det blev en så shit film ja, ja alltså det, det var, det slutet blev så mycket mer av en besvikelse eftersom det, jag tyckte att den liksom visat så mycket löfte eller mm. alltså, det, det visar potential där i början mm. ja mm. ja, jag håller ja. men med uh. men så där, om vi ska gå över till andra skrämmande storyn Nå no. no, men so. scary story, inte dark Ja, yeah. uh, som ju faktiskt uh, tänka sig uh, en produkt av uh, samma, samma regissör uh, Jo det, <laughs> det, det kan man inte heller glömma bort att Andre Ovredal som man heter uh, och så och de flesta kanske kommer ihåg honom just från Hunter, ja som, som var ju ganska eller jag tycker den var ganska fyndig den där ja, ja och den, den lyckades väldigt bra med specialeffekterna i den, jag kommer ihåg att jag mm. var rätt så imponerad över hur de hade, mm. hade lyckats med det, men ja så, så det var ju intressant sådär att utan att man då kommer att tänka på det så såg man liksom en, en film som, eller så blev det två filmer sen av samma regissör. Ja. Men att här, det här är ju en mycket större produktion. Mm. Den här och, och han hade ju, var, ska vi se lite backup av bland annat Guillermo del Toro. Mm. Jo, det är inte så lite backup heller. Nej, ja, precis. Men, men att den, det var, ju, det var ju en väldigt annorlunda film, eller en väldigt annorlunda skräckfilm. Mm. Jo, men eh, alltså som jag förstår så här, Scary Stories tell in the Dark, alltså den här boksären av den här ja. Alvin Schwartz, så... Mm. Uh, att vad jag, vad jag minns var, de värmisvåndan var ganska gamla, att de som liksom sådär otitals. Uh, ja, så så vill jag så vill uh. jag minnas ja. Och liksom inte Alltså inte kan jag minnas att jag läste om Shell, uh, men att jag, det jag minns av dem så var att de hade väl en ganska sådär uh, uh, liksom härjande Ganska sådana här hemsökande illustrationer, att de var lite udda de där illustrationerna och det drog folks ögon. Ja, jo, jo, speciellt med tanke på att det här var riktad till mera, uh, uh, till en barnpublik. Mm. Jo, alltså, för, för jag minns ändå många av de här äh, historierna, äh, det som jag tänker på nu så är det fanns en historia som hette liksom The Hook som blev ju nånting som folk berättar om och om igen liksom många inkarnationer jag heller om det här var den första av den. Ja. Uh, och liksom de här uh, det var ju nånting med liksom någon bil som uh, som liksom uh, hade Heliosempel ljus och följde efter en annan bil och liksom och det var någonstans i där då. Um, men det fanns många här som jag tror ändå blev liksom lite sådär. Det del av som folkloristiken. Uh, därför att det blev sådana här historier som folk bara fortsatte berätta åt varandra. Um, mm. Men att det fanns ju jättemånga historier där och, och, och i den här filmen så sa de ju ändå bara tagit ett antal. Och de gjorde det igen, i en ja. riktig film liksom karaktär och stuff. Så um, för det första, innan vi börjar diskutera den här filmen så vill jag säga någonting om, om den här filmen. Och det här är ju väldigt udda för att komma från mig men att jag gillar den här filmen. Um, okay. Men som jag sa dig därefter att uh, när vi måste ha ner oss med en milkshake på ett ställe vars namn jag inte kommer att säga högt. Så. <laughs> okay. mm. Så. Jag tror jag gillar den här filmen bara därför att det fanns faktiskt fanns monster där, man kunde se dem, de hade ett syfte, mm. de hade en avsikt, de hade en modus operandi som man förstod och deras avsikter så fick man veta medan man såg berättelsen, man behövde sitta och fundera och att det fanns mm. någonting väldigt skönt med det, det var en sån här film som inte var så fucking pretentiös, ja, men nu så går några ungjävlar jävlar hit och de gör någonting. Och de pätar någonting och de inte ska pätas i. Och så monster, bitch. Och de kommer och de, och, de, och de är monster. Och så är jag, det är monster i den här filmen. Ja. Men det sagt, ja. jag tycker att det var en dum film. Men att jag bara säger att jag tror jag gav den en tummen upp. För att den var opretentiös Och den, ja. den försökte bara mm. vara en goddamn äkta skräckfilm. Och det uppskattar jag idag. Det är liksom som att ja. jag att jag gick och köpte en hamburgare det var en riktig hamburgare, ingen försökt sätta bajs i den och det, upp, det uppskattar jag, jag vill ha min hamburgare utan bajs och mm. men det är väl kanske det ja. enda bra jag kommer att säga om den här filmen ja, alltså jag, håller, jag håller med om det att den här filmen så var ju definitivt liksom så här raka rör jo. Ja, och, och, och och den var alltså jag jag vet inte den den vet inte på mig mm. på, jag bara på samma vill isolera mig själ folk hela tiden bara tycker jag att man ska ha och spygalla eller så ja, men, titta, ja. men nu nu rapar jag upp en liten regnbåge så nu han ja. är väl var en gång mm. då kom med att skriva in och säga att det var det tråkigaste avsnittet nån sin um, worst men... <laughs> exakt. Ja. Men, jag vill ha fullständig rage hela tiden. Ja, exakt. Hela ja. tiden. Uh, ja. Jag funderar så att uh, Vad är det monen som de här... Vill de berätta något mer med de här monstren? För jag, jag tycker jag, jag gillar den här tanken här som de nämner att, att ha förts fram också i. I, i recensioner gällande det här att det att de här monstren som liksom, i sig var skrämmande men men det att, de, de, att de undrar varför skulle de inte ha kunnat exempel, kopplas mera till uh, den där eran som filmen då du menar utspelar sig i? Ja, eller det som den försökte då, oh, på ja. något sätt porträttera. För jag börjar fundera sen på det där att, att, ja, att egentligen så var ju med Djangling Man till exempel. Mm. Så började jag fundera att det, det verkar som en ganska lösrykt äh, figur. Äh, med tanke på att vi väl försökte få in någonting att den anklaga den här ena huvudkaraktären för att han hade flytt från. Äh, Draft ja, ja precis så till, till Vietnamkriget att det mm. att började fundera sådär som liksom, att ja egentligen att skulle det ha varit liksom, mer om det skulle ha antydts mer att det där är någon som är där för att bestraffa eh, desertörer det är någon som är där för att bestraffa de fega Okej så det fanns en sån här väldigt för att ta saker i ordningsfäll. Det känns ju okay, som ja. den, den enda anledningen varför de valde att göra den här filmen på sen 60-talet för att just nu så håller det på att gå någon sån här liksom äldre liksom vib i skräckfilmen att, att vadå göra skräckfilmer om modern tid liksom how gosh uh, yes. mm. så att självklart så är det uh, sen 60-tal så att vi förstås då kan få en 80-tals fortsättning då för vi vet ju ja, alla ja. kids gillar 80 nu med Step Henking och, och sen den där Stranger Things. Ja, mm, Riktigt bra. Den är så bra så jag sluta se den efter andra säsongen. Wow! Långsamt verkar synderna vakna och förstå att ja, kanske den är ganska kaka. Här är en sak, ibland måste man skriva en Story Kids. Så är det. Men i alla fall, för övrigt en liten sak om den här... The Jangly Man såvitt yeah. jag vet eller såvitt jag minns från den där liksom historien liksom den där riktiga historien så var ju var det, alltså jag tror det bara var en unge som skulle liksom gå över natta i ett så här hemsökt hus yeah. och i något skäde så, <coughs> så kom det liksom någon röst som tyckte det i Meetai Doughty Walker och sen var det liksom yeah. hans hund som svarade. Och den där hunden, den där rösten bara som att ha en konversation. Och sen i slutet så ploppade den där huvuden ner um, genom skorstenen. Ganska som det gjorde i den här filmen. Yeah. Och sen dog hunden av skräck. Och sen så, typ, de hittar honom på morgonen. Så lag han där och bara liksom hade vitt hår. Och kunde inte sluta skrika, den här pojken. Uh, så, så, inte vet. Inte vet, jag liksom... Varför för The Gangle Man. Men vad fan? Skulle på och vis. vara sammankopplade med den här Ramon. Och han skriver din fara i Vietnam. Nej, nej, nej. Men, <skratt> men jag tror mm. att de hade ju nog någon liten sån här. Uh, de försöker ju pusha det här som, som också är något av en trop att med dina dina värsta i liksom inre demoner och liksom det som skrämmer dig så är det som kommer efter dig och jagar dig och så här och att yeah. jag, jag, jag förstod det också, um, men de pushar inte särskilt hårt men att det behöver man ju vara mm. en idiot för att förstå att ja, ja, men det som händer med Ruth var spindlar men till exempel inte att yeah. de lärar vi ju någonsin uh, att liksom Agi var rädd för vandrande lik eller, ja, eller, eller, att, eller, eller att han ska ha varit rädd för att ha liksom, haft någon rädsla för det där. Liksom med vad om det finns människodelar i maten? Jo. Eller att Chuck på något vis ska vara varit rädd för whatever the hell. Det var andra som liksom att absorbera uh, no, och... över, Överviktiga människor. Jo, men de är ju nog ganska farliga. <laughs> ja. Tänk så är de nära dig, usch. Ja, och kramar så. dig. Ja. Folk brukar, nog, folk brukar nog springa från mig och när, när jag kommer. Jag är så fäts och jag omringar dem vart, vilken riktning de än springer. Du är säkert den roligaste gubben idag Isä. Jo, det är Som Kom in i mig barn. Jag sa, kom in i mig. Det ingenting sexuellt, bara liksom, get in my belly. <laughs> det, det är man man ja. <laughs> ja. Det är bra. Men det. är sant att de där de där monstren i sig så verkar ju lite lös Och, och det, det är kanske det där som jag tänker att, att jag fråga mig själv att hur valde de just specifikt de här monsterna mm. uh, och och, och, och sen där till, alltså jag tänker som en kommentar till det där att de ska se någonting som de är extra rädda för. Mm. Så jag började fundera att gjorde de, är det. Liksom fanns det någon oro här i, i den här produktionen att kommer det att ses att det är för mycket lit. Ja, då. Nej, jag är nu inte så rädd. Men alltså, jag menar, Stephen King och så han, han kör ju väldigt mycket på exakt vad som skrämmer dig. Mm. Och att jag menar, Stephen King förstår ju nog en, en god aller, all, allegori lika bra som liksom, nästa författare. Men jag tror ju att den här originella, liksom ursprungliga Scary Stories to Tell in the Dark, var just det en samling med spökhistorier. Som inte ja. även visar sammanbundna, utan det var ju ja. som bara att ja, men här är en hemsk historia om att köra i bil sen på natten och här är en hemsk historia om att äta för mycket och whatever. Så här. Ja. Stephen King mm. så hade ju ändå liksom ett, ett pågående narrativ och, och liksom jo, sen städer kring dels Pennywise och dels kring The Losers Club. Um, men vi får ju se hur det spelar ut ja, är, alltså, då är det ju en ganska ska vi säga, vanlig åsikt där att den andra boken håller mycket sämre än den första But there is some weird shit there I tell you <laughs> uh, men uh, men alltså för att säga någonting om den här filmen att uh, för en gångs skull om jag skulle bara säga på de här så vill säga träungarna ja mm -hmm. och, nej, tekniskt sett fyra Uh, så att jag tyckt så där skådespelarmässigt och som så rollmässigt att jo alltså de passar. Det fanns ingenting där och kändes ganska så där solida. Det fanns inte liksom nödvändigtvis the funny one, den neurotiska, Men att det ja. fanns ju spår av dem så där. Ja. Uh, och att uh, jag menar jag tycker den är damn bäst de liksom. Tjock. Jag tyckte att han var liksom ändå okay. så här väl etablerad Och sådär uh, yeah. Men Sen så blir det ju liksom När det blir en sån här tropefest nu Som den här filmen nog var Så är det som att Ajja, yeah. det är Halloween Ajja, ni går till ett hemsökt hus Ajja, ni har liksom det Town Bully efter det. Ajja, ni hittar en, en Liksom hängsbok Ajja, ni väcker någonting Så att, jag menar Man vet ju att det är inte är fucking Chaucer Men att bara tänka som att, men skulle ni kunna anstränga er lite? Bara lite grann? Mm. Nu? Och att, ja. Jag menar hela den här äh, historien om den här äh, vad fan heter hon nu då? Sarah någonting. Sarah Bellows. Så att, ja, yeah, den var ju nog liksom så vi exasade i princip på vatten. Ja, jag, jag börjar fundera att det, att som där blev för många saker som var så där, dels där liksom of oförklarade, mm. som, som jag känner att skulle behövt förklaras. Ja. För, för tittaren. Men sen var det det var andra saker som man tyckte att men det, det, det försökte framställas som så, så här, så här liksom serieteckningsmässigt ondskefulla, mm. den här familjen att, att det, det blev blev liksom nästan att jag jaha, Okej. Okay. Yeah. Ja, jaha, okej. Det är som kött sig själv i foten med det där. alltså so. Jag menar, jag blev aldrig riktigt klar på att hade hon. Ah! Uh, hade hon, had hon faktiskt. Men vad fan, get away! En en fluga är som alltså, måste sitta på min fucking skärm. Fuck you om mycket än döda, den så kommer den tillbaka. Mm. Scary stories to tell in the dark. No, I kill no. you fuck you. Okej. Får se när den har uh, orange, låsa så små pompons på sig. Ja. No. We all float down here, that's right. I flush you down the toilet. Senare min kära, senare. Nej men alltså jag blev aldrig klar på inför att det spelar någon roll alls det är bara en sån här liten sådär minst du, fick du klart för det att de håller på att liksom, hon hade någon sån här eye äh, condition liksom då att hon var någon sådär typ albino eller liksom jätteliten, jätteliten. Äh, Ja, alltså, så, så förstod jag att okej, okay, albino äh, sannolikt då, liksom, äh, kunde inte vistas hemskt mycket ute i solen Men var det liksom bara någonting de hittar på för att hon höll på att gagga om liksom, där kvicksilor de dumpade ut i vattnet eller hade hon faktiskt det? No, alltså jag, jag lekte liksom med tanken att okej, okay, att hon hade det här. Mm. Men, men, men det kan ju lika bra vara att, de, de liksom, att det var så att hon blev sån efter att hon då hade varit inlåst i den där källan. Mm. så pass länge. Men, men, men liksom det var ju det var ju just det där som jag tänkte att det framställdes som att hon säkert från tidigare hade varit accepterad där i familjen och att det var det, var det här kvicksilvret som, som liksom ledde till att vi försökte plötsligt radera henne från ja men det är ju som just det där liksom okej okay, men no, men fine F bara för att jag är en liksom liten sådär liksom ett, ett trehund som måste liksom gå efter alla Okej okay, Men why? Varför Varför gör ni det? Att liksom, om hon har någon sån hon är lite bläck, oh hon är den enda som är det, liksom har varit där genom historien. Och sen, men om det inte är det, så liksom måste hålla henne in på ett annat sätt. Men för det första, varför vittodumpar ni kvicksilver i vattnet? Ja. Mm. Det är ni som frågar. Och sen för det andra, istället då inte jag vet inte vad Sarah hade för fel om hon ville berätta för alla det men som att okej, okay, det ska du inte göra ha vi ska låsa in dig i väggen mm. uh, okej okay. mm. därför att och och sen, mm. men ni har ju ändå henne <coughs> i något sätt tagen tag då till något sjukhus eller någon mentalsjukhus eller ja. någonting, så förstod jag ja. det Jo, uh, precis. Men hon skulle ju kunna säga där. Ja, men då det var hennes bror. Det var hennes bror som var den där läkaren som hade väl skrivit in henne där. Och jo, jo, men, var tycker. Men, men liksom den den man ju anta som... att hon ändå skulle kunna berätta för någon där. Och sen, ja, men, liksom... du, det var ju bara den här brodern som besökte. Ah, ja. ja just det. Ja. Mm, så det är ju fungerade det på sjukhus. Det vet jag för min pappa. Så är polis och han dödar folk när han vill. Uh, <laughs> och, um, och, och sen, då så, so, I, I don't know. So, ho, hon sitter där då och liksom skriver i sina böcker. Jag fattar inte heller liksom om hon lärde sig det här från liksom de där voodoo-kvinnorna. Eller de gav no, henne det, boken? Det antyddes, ju att det, skulle, ja, alltså det antyddes ju på något, något sätt att de här så att säga <gör> såklart uh, tjänstefolket hade beskyllts för att de skulle ha lärt, lärt henne då någon form av magi. Okay. Men, in, men inte framgick det ju heller sen alltså, att vad det så? Utan snarare så tyckte jag att när de sedan talade med den här mm. vad det nu uh, dottern, dottern Ja. till den här till de som anklagades för det här som, som ju sa att, liksom att nej att, att inte var det något sånt, att det där det föddes av någonting annat ja, och, och det var det med liksom, funderingen att men... föddes det här från, från det när hon fick de här elchockarna där på sjukhuset för att man då hörde hur hennes röst ändrades ja men det är ju samma sak som liksom när man torterar när man en, en kärring och gräver ner henne i marken under hundra år då blir hon till sist en häxa. Mm. By the way, en liten, en liten fråga, bara för att hoppa tillbaka till den andra, för jag tänkte inte på det innan nu, så de torterade henne så mycket i den här diatopsen av Jane Doe och liksom misshandlade yeah. så svårt och sen gräver den att hon blev en häxa ja yeah. um, Alltså betyder det att misshandla henne till som blev en häxa så Sen blev väl bevarad Eller grävde i princip nära ett helt bränt Och, och fucked like. Och sen någonstans i jorden Så blev hon återställd Lite Och sen en yeah. häxa Alltså det är så luddigt att fan om man förstår mm. någonting men okej, okay, ja. så då låser liksom, in henne där i ett rum jag blev aldrig klart heller för att legenden var ju att, hon, att, att uh, så här, jag sitter där och berättar sina hemska historier då för folk genom väggen, att hon brukar Precis. berätta dem för barnen och det antyttes då att hon gjorde medan hon ännu levde. Ja. Så min fråga är liksom då, för det första liksom gick barnen in i huset och lyssnade om dörren Satt hon och berättade mm. vad väggen ut alltså, liksom, var hör de det här och sen ja. min tredje fråga men istället för att berätta någon fucking hemska historia, kunde jag inte säga att um, hej, uh, jag heter Sarah och jag sitter inlåst här inne skulle ni kunna gå till polisen för min familj är fitter och de har för övrigt förgiftat vattnet med kvicksilver ni kan kolla och så kan ni ju komma tillbaka och ta med en skinksmörgås för för god damn ja ej, hey, vet ni att det fanns en gång en riktig hemsk gubbe? Så, ah, fuck off, Vitto. Du förtjänar att de blev ett spök. <laughs> alltså, just som där what the fuck is going on? Och man kan ju som inte heller liksom bara ta någon random kvinna, liksom. Men hur skulle det vara om vi skulle liksom plåga den här lite? Som här får du oh shit, hexa. oh, death. Ja, mm. no, okej. Okay. No, men... Uh, Ja. Sen ja men alltså... Sara skriver sina historier och hon berättar någäll folk hon är som... ja, men eh äh, varför det? Ja. Att, jo, jo, jo, men du det förstår inte liksom, hon är och liksom, hon är 50. Riktar... Jag förstår. Ja, ja men varför men... riktar varför riktar det ut sig då på, på personer som liksom, inte inte är sammankopplade med det där. Jo. I så fall, för jag tänker för att det antyddes att hon hade blivit så arg på alla. I guess so. Var det, var, det, var det kanske för att ingen lyssnade på henne? Men du kunde ju berätta henne vad, hon vill, vad du ville. Plus att, jag menar, om du hade förmågan att liksom berätta historier som blev sanna. Du kom som på mm. något annat än att berätta historier som döda folk. You're ja. clever, clever you. Mm. Uh, ja. jag menar sen, ja, ja. Och så, det som att ja men du förstår det. de gick in i det där huset där de inte skulle få gå in och sen så gick de och hittade hennes rum och sen tog de den där boken alltså ja jag för inte slösade de någon tid heller nu no, skulle det vara om vi ska gå in i det här hemska huset som alla ser är där folk dör och liksom, ja. Ja, ja, ja, det låter som en bra idé. No, nu är vi inne i det hemska huset då, whoops, vad är det här? Det ser ut som en McGuffin som färs in vidare. No, men. Hur skulle det vara vi skulle ta hem den här hemska boken och läsa hur I see, du, folk börjar dö? Nej, jag tror inte vi kan gå till polisen eller säga åt någon annan. Det är nog bäst att vi bara springer runt här i cirkland tills vi alla är döda. Eller tills det är dramatiskt propet att vi har en konfrontation. Så att... Jag underhåller på samma sätt som jag underhåller i de där gamla jason filmerna Jason Voorhees, kommer med sina kett och liksom knullar dig uppåt. Men att vad du igen känns det som att oj nej om det bara fanns en bra men hur skulle det vara om du skulle liksom sätta på alla lampor, skrika i alla megafoner och ta dit som typ I don't know, alla som finns och som mm. att help help it is are coming här har vi boken som skriver sig själv nej jag går ingenstans, sätt mig inom fängelsen själv, nu står vi här alla hundra människor och titta, titta här skriver det med blod och det säger att nu kommer den en ångvält som också kan spela bandy och köra över folk och så bara oh Susanna won't you come with me så kör det en ångvält över dem och som att fan det verkar nog stämma det där shit du måste nog göra någonting åt det här Men, i don't know, vad ska vi göra? Vi funderar ut någonting tillsammans. Att, och ännu värre om det är som kommer något fucking monster nu då, som den här Jangly-man, ja, vi kommer inte på någonting annat där heller. Att som. Vet, ja. och, och sen har vi de här klassiska liksom skräckfilmtroperna som där nog talar med ag i telefon, de står där nästan och skriker, alltså, ut genom fönstret, liksom går och går, det kommer ett yeah. i soppan som att ah, you det här? have nåt om då mögen <laughs> Ja, men mm. jag måste nog gå nog kanske springa upp och gömma mig. Wow, jag Ja. Ja, men det, det är som så många troper så att man bara sitter där och liksom är som att oj nej nu kommer den åh oh, under sängen no. ja. ja men, men det, det blir ju en sån här, den, den alltså den där filmen var ju i princip en sån här checklist mm. på, må, jo, jo. på många sätt men, men alltså jag, jag tänkte liksom, en sak som jag gillar i övrigt var den här det kändes för mig som att vi försökte få en viss liknande stämning som den här yt domat i sig. Ja. Jag, jag, jag tycker att jag ser, jag ser liksom vissa saker där som jag som jag skulle liksom koppla till, att ah, okay, alltså, vissa stilistiska drag. Um, jag skulle inte gå så långt. Det, det som okay. jag skulle. Det är som jag skulle säga, så att um, den här, äm, alltså GEL-modellen, mm. äh, så så har ju en en ganska Uh, en ganska liksom så här präglad stil Att han, mm. han gör ju liksom lite så här, skulle jag Skulle säga mörka uh, Filmer Alltså liksom från Barns yeah. labyrint i Annat yeah. som han gör Så jag sku, det som jag ser när jag ser den här filmen så är ju nog som GL-modell Toro Okej okay. uh, Men det som jag skulle säga är liksom, uh, Andy Muschetti så han i sin tur så tror jag också för mig sagt någon gång att han uh, just att ta inspiration av Germo deltar. Mm. Uh, att jag nu liksom, om det är nu en en, en uh, situation där liksom Musetti imiterar Guillermo eller Germo uh, och nu då uh, Övredal. Jag uh, är inspirerad av IT därför att den är populär just nu, alla sitter och rullar rullat ur, man och väntat på den. Så <coughs> jag antar att det behöver vara någon där kanske <coughs> båda delarna påverkar varandra så här. Uh, men jag bara tycker det är ändå <coughs> intressant att notera uh, att jag skulle säga den här Filmen stilistiskt eller stämningsmässigt påminner så mycket som IT. Faktum är att IT har en mycket mer tryckande stängning. Uh, om jag skulle ja. så måste finära båda filmerna skulle jag säga att IT är liksom en sådan här renordnad skräck. Eller liksom personlig terror. Medan denna scary story som är som mörka äventyr. Ja, mm, ja no, det, det stämmer ju nog. Jo. Um, för att inte kan du heller säga att Scary Stories in the Dark är särskilt liksom blodig eller liksom på det sättet liksom uh, särskilt visceral uh, nej det är ju nog alltså det som jag börjar tänka på kanske mycket på grund av den här basen eller inspirationen för den här filmen och så är just den här gamla Are You Afraid of the Dark? den här gamla kanadensiska ungdomsserien och att ja. må många av de historierna där var ju som så typ 20-25 minuter skeevent, där folk satt och berättade spökhistorier åt varandra varje vecka. Uh, Precis. Och att, jag menar de var ju alltid liksom så där made for TV och det var ju mer som så här just som så här li lite små rysare då för män mm. och för en yngre publik. Men det sagt fanns det nog riktigt läskiga historier där. Visst, visst fanns det. Och att, om jag ska tänka nu på den här filmen och så. Om jag måste bestämma mig att okej okay, jag tyckte den här som historien var hemskast. Och försöka ja. fundera men vilken skulle det vara då. Uh, alltså jag, jag har väldigt svårt att säga. Att jag tror skulle de ha gjort mera med den här som Big Toe-grejen. Så skulle den säkert ha funkat ganska bra. I det kända var jag mest som så här regiterade på de här att liksom som de höll på med yeah. där. För det gick som så som så här ingenjörsmässigt efter ritningarna, Det var nästan jobbigt. Um, jag kanske måste gå med den här Pale Lady då. Därför att där okay. så hade vi liksom den här just. Jag tror det var du som sa, den här Jangly Man, att du var så väldigt besviken på den här jorden så mycket för dig. Jag tyckte mest att den var liksom nästan för CGI. Att, att... Ja, ja jag, jag tycker att det var den, den, liksom, den, den försökte vara för mycket in your face. Jo. Liksom. Det är lite som den här när vi diskuterade innan. att liksom, Det kändes som att när som helst så kunde du egentligen bara springa iväg. Att man fick ja. aldrig som den här känslan av att den är mycket snabbare än dig eller mycket smartare än dig. Utan den kommer nu liksom passligt snabbt om det krävs, men annars liksom så långsamt ja. att du ändå kan. Jo, alltså du kunde, kunde springa fast en, en polisbil. Ja. Men, men, men smyger ändå så där väldigt dramatiskt korrekt äh, omkring i korridorerna. Ja. När det de gömmer sig i det där hemsökta huset. Jo. Så det är ju lite det. Så jag skulle säga The Pale Lady. Eller jag kallar det i alla fall. Där um, så so mm. finns det flera saker som spelar in. Det första så är att. I det skärde. Så. Även om det är en liten dum orsak. Jag förstod i den här momentära liksom fallet i Chucks logik att ja, jag kan väl gå en som här men ja, mm. men att jag förstår han, han han rymd från någon, han var rädd för att gå in the red room nu då dit de skulle gå ja. så att jag menar det var dumt men jag förstod ändå logiken sen ja. blir han jagad så han måste fly och plötsligt så befinner han sig helt borta någonstans inne i det här mentalsjukhuset och ja. du vet, alla lampor blir plötsligt rött överallt och sänder den här saken. Bara kommer närmare och mm. närmare. Det jag gillar med den och så var det fanns som ingen. De ska kunna göra mycket saker. De skulle kunna ha haft den med klo. De ska kunna springa, skrika och ha stora tänder. Men det var egentligen ja. bara en stor kram i. Liksom. Äh, sak med liksom förvridna proportioner. Och jag tror det här ja. totala lugnet. Ungefär som att säga. Att, jag springer mycket du vill. Jag får nog dig till sist. Så mm. plus att förstås. Äh, tycker jag en, en bra. Äh, så här. Äh, rollprestationen. Av den här Zajur. Zajur. Astrid, yeah. Whatever. Mm. Äh, att, att jag tror på den här terrorn. Äh, så att. Jag tror den fungerar. För att. Jag tror vi alla har haft en sån där mardröm när vi är fångad på något ställe och någonting kommer att ta dig. Du kan inte fly från det. Det mm. mm. mm. mm. Precis. Så så här effektiv. Alla andra historier. Nej. Äh, inte vet jag. Uh, den här. Uh, vad gäller liksom den här uh, Sarah Bellows som entitet. För hon var ju som en fysisk mm. varelse ändå där tydligen. Så. Ja, en, en, en kort stund. <laughs> inte vet jag heller om jag var liksom så. För, för igen, hon hade en som sa Bara som. Alla var dumma med dig så nu är du en häxa nu är du dum själv. Aha, whatever. Om du säger det så. Får ju. Yeah. Så. Att jag, inte var ontskrämmande och inte var jag särskilt nyfiken på henne heller. Nej, alltså det. Det, det, hon, hon lämnades med förhållandevis lite material Ja, när filmen slutar spoiler, um, och de tydligen nu då, uh, gör, gör någon sån här åtbörd att, att hitta eller få tillbaka AG och Chuck så ja. jag antar att jag är så okej okay. uh, och jag är intresserad inte för att jag nödvändigtvis vill se en fortsättning på den här med mer som så här Scary stories. Uh, utan med därför att jag undrar hur de ska göra det. För att det, det skulle betyda att de kanske skulle måste som gå in i det här med teoretiska bakom det här övernaturliga. För ja. om man bortser från allt annat så Cera Bella oss fick som monster att framträda. Mm. Så det är liksom... Det liksom, kan ju inte vara en sån här isolerad händelse om vi går med den logiken. Så det betyder att de kanske måste forska i att vad är det som vad finns det för makt eller krafter i den här världen. Att om det finns varelser som kan frambringa sådana här tankeväsen som sedan tar fysisk form. Så då kommer man ju in på den här uh, som en, en supernatural. Jo. Plus att om man, då, om man liksom tänker att om de har en chans att få tillbaka AG och CHAC så då ser vi redan upp på som parallella världar eller liksom mm. så här dimensioner eller saker. Så att på det okay. sättet så är jag intresserad men inte kan jag på det sättet säga att det är någon fint att vänta på utan jag är mer som så för att jag, jag vet hur valhäntan brukar hantera sådana här saker vanligt sätt. så att. Jag var med som ja. sådär att ja, ja men förmodligen blev besviken. Men, ja. men, men... Åtminstone, åtminstone så gjorde de inte det här typiska att det, liksom, det uppenbara sig att var monster plötsligt men så här en till så här, den ja. där sista, ja. den sista liksom skrämseltaktiken vilket är just Blumhouse. Jo, no, det var ju ingenting Gör, som hoppade ja, in det. i kameran. Så... Nej, även om det fanns mycket sånt under själva filmen. Jag tycker det var så mycket jumpscares inte. Jag skulle säga en eller två kanske. Ja, jag tycker nog att det var flera. Kan du, alltså du får förlåta mig, jag är liksom så gammal och att Kan du påminna mig om någon? Kanske bara säga min. Ja, alltså det var, det var ju kanske den där, där de vandrar in i den där, uh, in i det där huset så, så. Försökade du få för, för att det här Chuck äh, mm. försöker skrämma Oggi. Ja. Och, och gör det med just det, som den sådana att han plötsligt från uppenbara sig från ingenstans. Så liksom att Ja. så bara att jag tycker att sådana saker som så fanns med jämna mellanrum. Men det kändes ju ganska okej okay för där så försökte en karaktär att göra en sån här på en som folk gör var han på riktigt sådär. Yeah. det var ju inte så sådär billigt sätt att här är monstret, in your face och du är jätterädd nu så, nej, nej det, var det, det var det ju inte men jag tänker att det var ändå så att säga, det, det fanns många sådana där de gjorde sådana hastiga klick mm. att, att där, som med det där monstret. där under sängen ja, men du visste ju att det skulle komma Jo, jo, jo, alltså, du, du visste det. Jag, jag ser ju inte med att men jag tänkte att vad det, det specifikt nödvändigt att behövdes den där? Om man tar till exempel igen det där Chuck's scenario, mm. så fanns det ju inte någon sån. Nej, men att, jag menar jag satt och var i på hela den scenen bara därför att den var som sa by the books. Liksom. Ja. jag tycker ja. det ska vara mycket bättre om liket sakta vandra fram till sängen stanna där och lyfta upp sängen och så där precis för att de spelar inte riktigt egentligen på styrkan att vad att ett vandrande lik kommer ja. och lätar efter sin mm. tå och du din arm din arme sa att är att den som har ätit hon fack ja men, men, men där, där det stämde ju inte överens för den där han åt ju inte Jo, han inte Nej, han valde inte, han spottade ut den. Jag tyckte att han, han tog den, men att sen så märkte han att det var en massa kroppsdelar där i den där. Så det nej, alltså jag, nej det för han, han satt den i munnen, mm. tugg, tuggar runt på den och sen börjar han så där plötsligt liksom fundera på vad är det han har här i munnen. Plockar ut den, märker, ser den där nageln okay. och välter, välter hela allting ja, no, men... ö, över på golvet. Ja, i så so fall skulle väl well, Lika kunna fuck off? I don't have you, though. Oh, ja, yeah, okay. yeah, no, so, precis. Tänk om det skulle scenario. i där Lika kommer in där, liksom, går fram och liksom, går förbi honom, plockar mm. upp mm. den där tån och sen bara, liksom asshole, och <laughs> så so, går den iväg. Sir, so, I never... Okay. <laughs> Exakt. <laughs> Towing the line of etiquette now, are we? Ja. men... Men till exempel, alltså jag menar, om jag skulle ha gjort en skräckfilm. Yeah. Och liksom, du ska vi hoppas. Och alla håller tummen att, att jag aldrig får en sån makt. Att vad skulle jag ha gjort? När jag skulle ha. <coughs> inte kanske med en så dum liksom, situation där. Utan jag skulle ju förstås ha gjort en situation där de inte kan kontakta honom. Yeah. Att till exempel de ringer telefon ringer. Och går för att svara. Men. Så ser vi liksom där ute i regnet hur liksom en söndagvittrad vitrad långt som sträcker sig upp efter den här de här gamla och ryck. Och liksom yeah. just när man lyfta loren så är det som ingen signal som alltså, ah well, whatever. Och sen var man soppan mm. soppan och börjar äta den och liksom tycker den smakar mustig förstås och sen då så, yeah. så händer det lite som det sker i filmen. Uh, och de mm. nu så springer dit. För de måste springa dit för de kan inte få kontakt med honom. Och sen hände precis som det händer Det som kommer till rummet ligger under sängen. lika vandra långsamt in. Man ligger där och försöker göra ett ljud. Och så slöfter den upp sängen och som uh, vad liksom som ate mig toe och liksom så här. Och hade vid södra skräck. Likas sträcker sig när och liksom tar tag och liksom slitar upp magen och börjar söka rundan är efter tån ja yeah. och äh, sen då liksom så kommer de och knacka på den där ute och kommer in och de hör honom springer upp för trappan, kommer dit när de kommer dit så är inte lika kvar men de ser liksom blodiga fotsteg ut mot fönstret och där liksom ligger liksom äh, i sina dödsroslingar. och yeah. äh, sen då för inte en i boken som vänder Agi Dide on his floor contemplating the, the dangers of not carefully looking at supplementary diet in instructions <laughs> exakt ja. Yeah. Och man som att well, that's how we do it. Jag yeah. känner mini applied bra. Men. Men det här är ju som precis <laughs> som Gelmon El film, filmen är ju han producent men att. Mm. Han har ju nog säker hela säg till om. Det här var ju inte en film som är meningen att du som du ska liksom bli här av de grafiska bilderna långt efter. Det var ju inte en sån här bullshitfilm film som typ Hereditary som bara är ju som maskerad. Uh, och det är ju. Uh, alltså, det är ju med liksom så här skrämmande historier. Vare mm. agig, vare tjock. Det kan de kanske leva i. Vem vet? Ja, vi får väl se. Mm. Mm. Så. Men, men som sagt. Liksom att, det var en dum film. Men det var en, du, liksom en skräckfilm ändå. Ja, För jag är så trött men, men, på att Jag, jag, jag ska kanske säga att den var, den var ärlig. Jag försökte berätta en en, en en skräckhistoria eller flera skräckhistorier ja. samman kopplade till en film. Och i dagens ja. läge när man bara säger de här fucking pretentiösa liksom. Att, Någonting konstigt händer. Det är något skub på gång. Men våra vänner de vaktar dagen lång och de finns i trakten här omkring. Vacken så ring. Här kommer piff och puff. Det um. Mm. Häcka med Puff. Skulle kunna passa bra med Puff piff här? <laughs> <laughs> <laughs> ja. Bif? Varför ordet ton? <laughs> <laughs> nej nej. Mm. Ja, då men, då då har vi då har vi väl gjort den en obduktion på de här två filmerna, eller hur? Sannoliken. Vänta bara tills Disney övertråkar fra franchisen. Får vi se vad, vad Longben kokar ihop i källan. <laughs> ja, men, som det har framgått redan här för ett par veckor sedan så sometimes it's goofy time. Ja. Longben, vad finns det i soffan? <laughs> <laughs> Då finns det inte i soppan, musse. Men, ja. uh, kanske vi. Uh, bara för att ta en minut eller två. Uh, för att summera, jag funderar ändå på en modern skräckfilm. Och jag, vi har ju nog sett den här del. Um, jag, mm. jag börjar ju som undvikande. Därför att okay. det som jag, alltså, nej men så alltså jag man inte, för att de är aldrig skrämmande, liksom i bästa fall är de löjliga. Och att det känns som att varför ska jag slösa min tid på det här? Uh, men att, jag minns till exempel när vi kollar Hereditary, och det finns ju en riktigt trevlig uh, recension av den också, lyssna på den för all del. Um, mm. Den var ju ganska hårsytt. Men... Ja, alltså med tanke, med tanke på all hype som som, som fanns omkring den. Jo, alla hur. Uh. Och jag minns ju tidigt förra året så kollade vi den här Netflix-exklusiva Annihilation. Oj oh, nej, oj oh, gud, varför påminner du mig om den? Och, och, och den var ju, bara var, var liksom kännare kallade för hästprop. Den var ju som... <laughs> Ja, så är det. Uh, du måste tala lingon när du är sen. Och <laughs> ja, men alltså, det var en helt sån där onödig film. <laughs> och liksom, och den, den största frågan har jag idag är liksom, why the fuck heter den Annihilation? Alltså det fanns ingen orsak årsarkograf för den hette så. Ja. Det skulle lika bra kunna heta Gördelband. Eller liksom uh. Sofias chokladkaka, liksom, Det de spelar som ingen roll, sa Ja, men om det om om chokladkaka, så kunde ju filmen heta Sophie's Choice. Ja. Ska du äta den också? Har den kvar? Oj, oj. Ja. Äh, nej, men här liksom, är det där jag var ju liksom bara sån, så så, ett ensteg shit. Och det var sån, ja, sån, så här att liksom ja. att, men, alltså, vad var vad vad är vad vad är jag så förvirrad? Det betyder inte att den är skrämmande. Nej, nej, och det betyder inte att den är bra heller. Nej. Men att det är just det där, det, det är som många filmer idag, framförallt skräckfilmer som gör det här att liksom att, att filmen gör som ingenting för att förklara saker för dig. Det är bara saker som händer. <gör> och, och du får som själv fundera ut staff. Och det här är någonting som jag märker framförallt med yngre människor som är liksom fast i de här Five Nights at Freddy's och liksom Creepy Pasta och så shit. Att Uh, det känns som att kanske någon gång skulle man göra ett avsnitt där man skulle på riktigt diskutera liksom såhär creepypasta, så liksom så här, som nättrender och så här men, yeah. men att de är ju inte skrämmande mm. att, till exempel, det här skulle vara en pasta grej uh, liksom att uh, klockan som alltid låg att alltid när det kom till en viss klocka så slog det som klockan lov. Och ju mer han tittade på den så såg det som klockan blev glad. Och länet blev större och större. Och sen försvann det varenda dag. Och sen sa det någon smått, jag hör en klocka. Det ser faktiskt ut som det lär. Så vågar inte ta klockan med ja och... Ja, ja, ja men, men, men det är ju en sån där, som, uh, vad heter det, du, du, du tilltalar liksom uh, the lowest, vad uh, blir det, common denominator. Jo. Att, att, att, du, du, du har bara, det, det är ju samma som det där som Jim Jeffries sa om det här, om Donald Trump det där, bara för att någon säger liksom I'm gonna build a wall, så so mm. sitter någon där liksom, hm, I've got walls at home this man's telling the truth Jo, så. Men, men jag bara funderar liksom alltid vad är minsta gemensamma ämnen i de här grejerna uh, för att det känns ändå som att det är som sobskud, det är som att liksom, the walrus uh, och så sitter någon liksom, Walrussarna ja. kommer, nej! Men som att, vitto, du bor inte ens nära där de finns. Och mm. det som, just det. den kommer de kommer där igen. Uh, uh, Walrus-tornado. <laughs> ja. walrus tornado. <laughs> men, nej men, för jag tänker som, jag tror igen det har lite att göra med, liksom, min mastersthesis här, att att som mm. Jag tror ju att folk inte vill bli skrämda på riktigt. right? För att liksom. Ibland så säger jag när folk postar. Sina åsikter nu då. På liksom Facebook eller på något annat ställe. Och de sitter då och är liksom riktigt till sig i byxan. Och saker som säger. Uh, annihilation eller någonting. Det är en sån bara gör från början till slut att alla avbud ser den det är ju fantastiskt. fantastiska det här Att det enda som är rädd är liksom folk som du och man märker att liksom att frågan om de är svaga så är den färdigt. Ja. Uh, och som att, om du faktiskt vill se en skräckfilm så kan jag jag kan peka dig i rätt riktning. Du kommer ju som inte om du där är ju folk som tycker att Twilight äh, det är nog lite kusligt. Alltså, mm. oh, oh my sweet summer child. Uh, så jag tror att de tar liksom så <laughs> no, alltså, yeah, egentligen, alltså Twilight är nog det, det att, att de, de filmerna existerar. Alltså på en nog. så här kulturell nivå eller samhällelig nivå. Så jo, att liksom, är is det scary shit. Men... Men liksom från en sån där att liksom, oj nej, Eddavard, han har tendr, ja det har han, hjälp, tänk om han kommer. Det är svårt att Elsa och skirva, särskilt om man gillar Twilight. Det är så. Jojo, ja, men alltså, det är folk som sitter och tycker som att liksom, Harry Potter blir nog lite intensivt ibland. Mm. When? ja yeah jag hade svårt att sova efter den här uh, whatever bis and where to find en fantastic bis att ja. Yeah. What? lite liksom, hur fucking understimulerade är du då? Mm. Är att, jag såg färgen lila oh! så man well, Good for you men jag tror, jag tror de tar liksom så här bullshit, liksom creepypasta som någonting. Att liksom att webbsidan som dödar dig bara du tittar på den. Och som så här att folk säger. Vem säger att ja, du tittar på den när de alla döda. Mm. <laughs> Och så har de så här liksom creepy stories. Det är som så där att, att liksom att uh, varenda natt klockan två så vaknar jag av att uh, en... en Garderoben öppnas med ett knarr och sen kommer det och sen så dör de. och så, och så. Men om de döver, som berättar historien. Alltså ni måste ju inse att det här är inte på riktigt. Det är ju som uppenbart mm. av historien. Ja. Mm. Alltså som. Så, men det är ju sådana historier tycker jag som de vet, i alla fall med att Det här är ju ingenting att vara rädd för. Men eftersom de är så livrädda för allting annat så jagar de liksom artificiellt upp sig till någon sorts hysteri. Och det sist blir det som så som Five Nights at Freddy skrämmande och som att ja men herregud. Det är, liksom, det är liksom mekaniska dockor som ibland hoppar in i kameran. Really, really motherfucker. det sitter folk och moskar upp och sånt här krismöten, för att alla ungar i skolan liksom kan inte sova för det. De tror att det kommer så här animatroniska monster och äter dem i natten. Och så, men, mm. You people need Jesus. <laughs> så. Men är att jag liksom, vad tror du? Liksom, vad tror du att liksom moderna skräckfilmer är liksom så minimalistiska med just skräck? Det är mycket mer som att folk som talar och går på ställen och som, som så här punkterdugliga jumpscares när det börjar lugna ner sig lite nej, no, no, no, alltså jag tänker att på samma sätt som du sa så det är liksom nätkulturen net å ena sidan eh, å andra sidan så tänker jag att <laughs> eller jag funderar att har det att göra med att man allt mer har sig på sådana här eh, liksom fokusgrupper åsikter men om du har en fokusgrupp med folk som sitter där jag vill inte bli skrämd jag vill inte bli skrämd jag vill inte bli skrämd. Ja. Och, Nej, men det, det de kanske är en inte jag tänker att du säger att du vill inte, du vill inte bli skrämd men, men på samma sätt som att äh, publiken vill inte känna sig dum så vill inte publiken heller känna sig att de någonsin är äh, utanför deras äh, bekvämlighetszon eller liksom den här utanför det här liksom ramarna för inom vilket tänker att men det, här, det här kan jag ungefär klara av. Men jag har alltid liksom jag förstår poängen med fokusgrupper uh, ja. men ibland går det för långt. Till exempel nu så pågår ju den här liksom, kvinnliga empowerment uh, liksom, rörelsen mer och mer och mer och att jag är en av de första som applåderar att kvinnor tar plats och liksom får en lika stor del av skulle säga nöjesbranschen. Men jag vill ju också att de blir korrekt representerade. Att liksom, om du har en kvinna i en film som handlar om en kapabel protagonist så låter henne vara kapabel då. Mm. Men istället får vi som så här Captain Marvel-karaktärer som är som så här: Du know wrong, pink karaktärer Som bara liksom: yeah. Jag är här och jag är kvinnan. Och då är alla andra vita privilegierade män. Så är det som: oh, Fan, nu är jag ger väl upp då. <laughs> Mm. Uh, att, och, jag, och jag känns som att i, no, men Vi har ju nu Bara för att spinna vidare på det Vi har ju nu liksom snart kommer Kvinnliga Thor Vad ska vi som ja. får den här Valkarie bara för att titta på Marvel Så Marvel är ju snart liksom Det finns ju ingen kvar Star Wars är ju bara skriven av kvinnor för kvinnor Och ingenting fel med det Men de skriver för dumma kvinnor De skriver för värdelösa kvinnor de skriver såna här historier som att du är, bäst, du är bäst, du är bäst, du är bäst, du är bäst, du är bäst. Ingenting går någonsin fel och alla andra som inte förstår det är dumma i huvudet och får inte finnas. Så man, oh, men, vilket bra budskap. Låt oss alla hålla hand och klappa varandra på ryggen och säga bra Och att ja. Om man lyssnar på sådana fokusgrupper så får man ju bara här. Så att Det är ju det som jag alltid är att om du nu säger har ett bagare i och du vill liksom fråga en fokusgrupp, vad tycker du om den här chokladkakan? Och liksom hälften av gruppen liksom är allergiska mot choklad eller liksom hatar kakor. Så att inte det är ju ja. de personer du vill fråga någonting. Uh, Nej, man måste lyssna på alla röster. Nej, inte de dumma. Att om du vet att du vill göra en sak, till exempel en skräckfilm. Varför du skulle du fråga av någon som inte är en eller ens gillar skräckfilm? Vad skulle du fråga någon som Jag är så rädd för allt? Jag vill inte bli skrämd. Fråga dem, Vad tycker du de om den här scenen med det avhuggna huvud som rullar runt och går? Har... Jag tycker att den inte ska få finnas. Och Heidi sa att den inte borde få finnas. Ja, men. Vi måste väl ja. klippa den då Men den är en central del i filmen Ja men Heidi sa att hon inte tyckte om den Aha. Och hon är dessutom kvinna ja. Och arbetar på Marvel's Skribent Ah fuck uh, Men vi fyller väl in det i en scen Där huvudkaraktärerna sitter och pajar kanina På en eng, Medan fiolmusik spelar i bakgrunden Det låter jättebra men, men pajar inte någon för hård för då blir jag rädd okay. ja. Så, okay. Så gör vi Mm. Mm. Jo. Men det, det, det lät som att jag bashar kvinnor här, men jag bashar inte alls kvinnor jag bashar folk som fördummar kvinnliga karaktärer och karaktärsark i film därför att jag tycker det är lite förnedrande om du är kvinna så borde du också kräva starka genomtänkta karaktärer Parentes med det sagt säger Sami och eller spoiler och tricke, varning: inte att alla manliga karaktärer är suveräna och genomtänkta. Vi tycker alla karaktärer är ganska hästfaska och vi tycker också att det borde finnas någon sorts revolution där man kan ägna sig åt skrivande och gott karaktärsberättande. Samt progressiva narrativ där man också kan följa ut könsideal, men inte nödvändigtvis centrerar de igenlösa till rader om vem som är bättre och eller att de ska vara av ett specifikt kön. parentes. Bra. Man måste ha disclaimers för annars kommer de där e-mailen. Mm. Ja, bra. Ja. Det var fint sagt. Jo, men abduktionen äh, av äh, skrämmande berättelser. Närmar sig sitt slut. Ska vi tända eld på allting nu då? <laughs> ja, L låt oss göra så. Ja. Någonting måste vi göra för att få upp stämningen. Jo. Ja, men, låt oss stända eld på allting nu då Se det brinna Det verkar ju i alla fall fungera för filmindustrin Spoiler och spoilervarning Spoiler och spoilervarning Spoiler och spoiler ni? Nu är det slut